Зник. Вони бігли гвинтовими сходами донизу І на серці в них було так само легко, як і в руках Що вже не тягли Норберта Дракона немає Мелфоя, піймано Хіба тепер щось могло зіпсувати їхню радість? Відповідь на це вони отримали біля підніжжя сходів Коли вони вийшли в коридор з пітьми зненацька вигулькнуло обличчя Філча. «Так-так-так», – прошепів він, – «здається, ми маємо неприємності». Гаррі з Герміоною забули на вежі плаща видимку. Розділ 15. Заборонений ліс. Чогось гіршого вже й не могло бути. Філч завів їх до кабінету професорки Макгонеґел на першому поверсі, де вони мовчки сіли й чекали. Герміона тремтіла. Гаррі перебирав у голові різні варіанти виправдань, алібі її фантастичних пояснень. Але кожна наступна версія була ще гірша за попередню. Цього разу він навіть не уявляв, як вибратися з халепи. Їх просто загнано у кут. Ну як можна бути такими дурними, щоб забути плащ? І як пояснити професорці Макгонегалл, чому вони не спали, а критькома блукали школою серед ночі? Вже не кажучи про те, чому опинилися на найвищій вежі, доступ до якої відкритий тільки під час уроків астрономії. Ну, додати сюди Норберта і плаща невидимку, і вже можна спокійно починати пакувати валізи. Гаррі думав, що чогось гіршого вже й не могло бути. А він помилявся. Коли з'явилася професорка МакГонеггелл, вона привела з собою Невіла. «Гаррі!» – вигукнув Невіл, побачивши їх удвох. «Я намагався знайти вас і попередити, бо я почув, як Мелфой казав, що він вас упіймає. Він казав, що у вас дра...» Гаррі нестямно замахав головою, щоб зупинити Невіла. Але професорка Макгонеґел усе побачила. Нависнувши над ними... Вона, здавалося б, почне зараз вивергати з рота полум'я не згірше за Норберта. «Я б ніколи не повірила, що ви на таке здатні!» «Містер Філч каже, що ви були на верхівці астрономічної вежі!» «Зараз перша година ночі! Як ви це поясните?» Герміона вперше не змогла відповісти, на запитання вчителя. Незворушна, мов статуя, вона втупилася в підлогу. «Здається, я розумію, що сталося», сказала професорка МакГонегел. «Не треба бути генієм, щоб здогадатися. Ви нагодували драко Мелфоя побрехеньками про дракона, щоб витягти його з ліжка щоб він наткнувся на когось із учителів. Я вже його впіймала. Вам, мабуть, видається дуже кумедним, що Ілонг ботом почув цю байку і також у неї повірив. Гаррі перехопив невілів погляд і намагався переконати його очима, що це неправда, бо Невіл мав ошелешений і ображений вигляд навіть важко було уявити, як оцей бідолашний і незграбний Невіл такий наважився шукати їх у темряві, щоб попередити про небезпеку. «Я просто обурена», – невгавала професорка МакГонегел. «Четверо учнів, які не сплять уночі!» «Я ще ніколи такого не чула!» «Міс Грейнджер, мені здавалося, що у вас більше розуму. А щодо вас, містере Поттер? Я думала, що ви значно більше цінуєте Гриффіндор. Вас усіх за це покарають.